a criança que mora dentro de você e a quem você acusa e culpa há tanto tempo quero ouvir você dizer que a ama ela quer sentir-se segura para poder se curar e permanecer saudável quando você era criança o que mais queria acima de todas as coisas era que as pessoas à sua volta te amassem e te aceitassem exatamente como você era. Você ainda procura essa aprovação dos outros. Mas você é a única pessoa que pode aprovar seus próprios atos. A aprovação das outras pessoas não significa nada se você não se aprovar não se aceitar. Quero que você se veja como uma criança de seis ou sete anos. Olhe bem fundo nos olhos dessa criança. Veja quanta ânsia se esconde ali. E saiba que só há uma coisa que essa criança deseja de você. O seu amor e a sua aceitação. Estenda os braços e abrace essa criança. Diga a ela o quanto você a ama. Que criança maravilhosa ela é. Como é linda. Como é esperta inteligente e criativa ela pode cometer erros enquanto aprende mas você sempre a amará e estará presente agora faça essa criança ficar bem pequena de um tamanho que caiba dentro do seu coração Coloque-a dentro do seu coração. Assim, todas as vezes que você olhar para baixo, poderá vê-la olhando para você. Você pode lhe dar muito amor. Agora, visualize sua mãe como uma criança de 5 ou 6 anos assustada, procurando amor sem saber onde achá-lo. Estenda os braços e abrace essa menina assustada. Ajude-a a se sentir segura. Diga a ela o quanto você a ama. Diga que você estará sempre presente, aconteça o que acontecer. E quando essa menina relaxar e começar a se sentir segura, faça com que ela também fique pequena, de um tamanho que caiba dentro do seu coração. Coloque-a ali dentro, junto com a sua criança, para que elas possam dar muito amor uma vez. Agora visualize seu pai como um menino de três ou quatro anos. Assustado. Ele chora e procura amor. Veja as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Porque ele não sabe para onde ir. Então, mais uma vez. Estenda os braços e abrace seu corpo trêmulo, você sabe consolar crianças assustadas, console-o e cante para ele, deixe-o sentir o quanto você o ama, não precisa dizer nada, basta abraçá-lo e transmitir o seu amor, Deixe-o sentir que você sempre estará presente. Que ele pode contar com você. Quando suas lágrimas secarem, você sentirá o amor e a paz que emanam do corpo dele. E então, faça com que ele fique bem pequeno, de um tamanho que caiba dentro do seu coração. E E coloque-o ali. Junto às outras crianças. Para que elas possam dar muito amor. Umas às outras. E para que você possa amá-las o tempo todo. Há tanto amor em seu coração. Que você poderia curar o planeta inteiro. Mas por enquanto. Vamos usar esse amor. Apenas para a sua cura. Sinta o calor começar a irradiar bem no meio do seu coração. Sinta a ternura. Sinta a bondade. Deixe essas sensações mudarem sua maneira de pensar e de falar a seu respeito. Deixe que o amor de seu coração flua pelo seu corpo, pelas veias e artérias, pelos mais minúsculos vasos sanguíneos, banhando, encharcando e curando cada célula do seu corpo. Deixe que esse amor transbordante do seu coração Leve alegria para cada parte do seu corpo para que todas as células sintam-se alegres enquanto trabalham para manter seu corpo saudável. Se houver dor ou desconforto em qualquer parte de seu corpo, deixe esse amor cercar a dor e o desconforto e dissolvê-los para que seu corpo fique livre para se curar. Deixe que o amor inunde seu corpo como uma água fresca e translúcida, purificando tudo aquilo que tocar. Seu corpo sabe se curar. Ame-o e ajude-o nessa tarefa. diga para si eu quero ficar bem eu escolho a saúde vamos usar o amor transbordante de seu coração para lavar qualquer antigo ressentimento dor e amargura que possam estar dentro de você É impossível amar de verdade sem haver o perdão. Visualize à sua frente um pequeno palco e coloque nele a pessoa que mais lhe causa ou lhe causou ressentimento. Ela pode pertencer ao seu passado ou ao seu presente. Pode estar viva ou morta. Quando conseguir ver essa pessoa com clareza, perdoa a Diga a ela. Eu te perdoo por você não ser como eu gostaria que fosse. Eu te perdoo e te liberto. Então, Comece a ver coisas boas começarem a acontecer com essa pessoa. Coisas muito importantes para ela. Veja a sorridente e feliz. Ela continua sorrindo enquanto você deixa que ela vá sumindo pouco a pouco. Agora... Visualize a porta de uma prisão abrindo-se para você sair. Sinta correntes e algemas soltarem-se do seu corpo e saia o encontro da luz do sol que ilumina a vida. Aquela pessoa está livre. E agora, você também está livre. Quando você acordar de manhã, eu gostaria que você fosse até o espelho, olhasse em seus olhos e perguntasse, o que posso fazer por você hoje para que você fique feliz? Repita isso todos os dias pela manhã. Comece a entrar em contato com com aquilo que te faz bem. Se alguma coisa causar desconforto, vá até o espelho e diga Eu te amo. O que posso fazer neste instante para que você se sinta bem? Além disso, duas ou três vezes por dia, Quero que você se olhe no espelho e diga... Eu te amo. Eu te amo muito. Muito mesmo. Faça esses exercícios durante pelo menos um mês... até começar a sentir-se bem. E depois continue a fazê-los. Comece a repetir para si... Eu me amo e me aceito. Eu me amo e me aceito. Pode ser que por enquanto essa afirmação não lhe soe muito verdadeira, mas continue repetindo e ela se tornará verdade.